слушате emisiju Filmski Puls. car film look if you had one shot dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Filmski puls. Moje ime je Matija Zanoškar, a večeras pričamo o filmu Eight Mile. Surface. he looks calm and ready to drop bombs but he keeps on forgetting what he wrote down the whole crowd goes so loud he opens his mouth but the words won't come out he's choking how everybody's choking now the clocks run out Time's Filmate Mile je izašao na jučerašnji dan pred 15 godina pod režiskom palicom Kurtisa Hansona u je svjetlo dana. A povodom 15. godišnjice cijela ekipa se našla u Bel Luxury Cinema u kojem se održala premijera samog filma. Što se tiče gumačke postave, u filmu su se osim Eminema. našli i Brittany Murphy, Kim Basinger, Mackay Pfeiffer, Anthony Mackie, Omer Miller, Michael Shannon, D'Angelo Wilson i mnogi drugi. U filmu Osam milja, rap zvijezda Eminem tumači ulogu Jimmy'a Smitha, zvanog Grebit, lik zamišen po motivima iz Eminemova života. Na početku se može činiti zbrkano, ali već nakon nekoliko minuta shvatit ćete da ovo nije samo još jedna od Eminemovih narcisoidnih without me provokacija, niti jedan od onih filmova nastalih iz pukog hira kako je platinaste pop zvijezde ili pak glamoriziran portret estradnog umjetnika u mladosti, već vrlo ozbiljan autorski film kojem da bi bio zanimljiv nije niti potreban predznak biografski. Osam ne slijedi niti u biografsku, preko do zvijezda, dramaturgiju, već se koncentrira tek na manji isječak iz života bijelog mladića koji u crnačkom okruženju pokušava uspjeti u njihovoj umjetnosti, dakle repu, a najveća motivacija za uspjeh upravo socijalni kontekst, jer naime... <gled> Glavni junak živi s majkom, njezinim priglupim ljubavnikom i mlađom sestrom u prikolici na cesti iz naslova koji dijeli Detroit od njegovog siromašnog predgađa. Prije no što se bacimo na zanimljivosti i soundtrack poslušaćemo poslušat ćemo i pjesmu Temptations od Tupeka u nastavku. Yo, yo, yo, your fingers! Idemo na nama ono najbitnije, to je soundtrack filma. Soundtrack nije Eminemov album, da pače, iako sadrži njegove pjesme, na njemu su se našle i pjesme koje su proslavile neke novije rep izvođače, kao na primjer 50 Centa, koji je tad zapravo bio na početku svoje karijere. Možda teško zapovjerovati, ali da, pre 10 godina 50 Cent je bio novi igrač, tako rečeno, i trebao je izdati prvi album. Pjesma Wengsta, sa njegovog albuma No Mercy, No Fear našla se na soundtracku kao i pjesme Till I Collapse i Places To Go. A slušamo pjesmu Wengsta od 50 centa. Let's make it. Say you a gangster, but you never popped nothing. You said you a wanksta, and you need to stop front. You ain't no friend of mine, you ain't no kin of mine. What makes you think that I won't run up on you with the now? We do this all the time, right now we on the ground. So hurry up and cop and go we sell it. From other artists, there are Jay-Z, Gangstar, Rakim, Exhibit, Nas, Boomcat, Young Z, all the famous names and the hip-hop. Uh, soundtrack ima i svoj nastavak pod imenom More Music from 8 Mile, a tamo možete čuti Mob Deepa, The Notorious Big, Mick McBread, Tupac, Outkast, Method Man, Wu-Tang Clan, dakle majstore Repa, ali naravno ništa ne prolazi ni bez nas žena, pa tako ni ovaj soundtrack na kojem su i Mary J. Blige, Boom Cat i Macy Gray. Soundtrack se našao na prvom mjestu američke Billboard Ljestvice. Prodan je u 702.000 kopija u prvom tjednu, 510.000 u drugom i godinu je završio na petom mjestu kao najprodavaniji album 2002. godine. Filmski soundtrackovi su najčešće miksevi talentiranih glazbenika, gdje se par pjesama ističe međutim ovdje to nije bio slučaj soundtrack je pobrao same pohvale i simpatije publike a za kraj emisije slušamo uh, pjesmu Insane in the Brain u izvedbi Cypress Hilla mogli ste čuti samo na filmu doduše na soundtrack nije uvrštena I ovom pjesmom se tako i odjavljujemo. To je bilo sve za večerašnje izdanje Filmskog Pusa. Moje ime je Matija Zanoškar. Ostani tu program Radio Sove i slušamo se idućeg četvrtka. Slušate emisiju Filmski Puls. film,